Allah, Rahman, Gjitha lavdet dhe farndrimet të kojmë vetëm Allahot Gjartësuar Dhe dhe farndrimet dhe vetëm për ti ndim dhe fari këtë kojmë Atë që Allah u zonë dhe orienton në rrugën e drejt Nuk ka kush lejthit për isaj dhe atë që Allah u e largon Në rrugë e drejt nuk ka kush o zonë të për posti Dushmën e deklaroj se nuk ka të adhruar më të drejt Me hak për posa Allahot një dhe i vetëm Te dashmëri deklaroj se Muhammedin Sallallahu Alaihi Vesalam, mështrovi i Allahut dhe dërguari i Tij, selamatu alaout, çofshin mbi të familjarët, shokët, pasuesit, të gjithat ata që ndjekën rrugën e tij deri ditën e llogaris. Mupas, udaror desert, do të vazhdojmë me mësimin ton të radhës me shehukun e ndëruar Muhammed Sagira Kur Allahu Alaihi Vesalam e ruajt dhe na dha ndo vi nga deturia e tij me komentin e هذيت 20 اللي جا تبوعر ناويو اللهم شرفنا لبنتي الاربونهويه فما كومنت يم الشيخ الدرور محمد صغير الكور صلى الله عليه وسلم على سيدنا وحبنا على اله وصحبه اجمعين قال الماذب رحمه الله اني مسعوده حفله ابن عمني الانصاري رضي الله عنه وهلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا مما الحكمنا في الكلامه الاولى اذا ان تستحيق تسمع ماشي اوزدو شيرو برا من بصلله الفياديسي اللي بصللت غا ابن مسعود اخبه ابن عامر انصاري بدري الله يشهدك ناشي متاث <تصفيق> ثوت قال ثوني دغوا الله صلى الله عليه وسلم مدورتت براشكا kan përfituar pra ushtasmetuar njerëzve prej fjalëve të pejgamberive të pashme, të mesazheve të pashme është nëse nuk ke turp vepro çfarë të duash e përcjell Buhariu. Al-Hadith yudullu ala an al-haqiqah. -al Ky hadith argumenton dhe orienton në atë shkase Turpi është, dhe, si është i lavdëruar, pra i pëlqyer. W kama huwa bi hadihi sheri'ati bi wa'i'i ra'i ghasal. Dhe siç është pra i lavdëruar, do i pëlqyer në këtë shariat, ashtu ka qenë edhe në shariatet e mëparshme. Wa annahu min al-ahlaqi al-karime allati tawarat an-nubuwwat. Dhe se kjo është një veti morale fisnike. Xhilan para para cilana është trashëguar nga pejgamberit të mdashme hasta te hadi ila hadi umme derisa ka, ka aridur para te kyme te ky komunitet olemru be li dibahati wal talab adha para çështja trajtohet trajton lejushmërin e këtij morali edhe sa i është i kërkuar dhe i pëlqyer dallam jo pojo mustaha mustahia منه da la takun al mustahia mino mamnuha shahan nose ajo çka prakje tur prej saj nuk është ndaluar me sheriah e po lamo fi nidha hasi vakala ater pra është lejuar dhe është e kërkuar një gjë e till thon jane mamnuha fa wad al tahdin dhe nese është diçka e ndaluar pa në sheriajin ton, atëre kjo është e kritikuar. Aw ana min al-adalika la a'timu illa min mazhab hay'uhu aw kay. Apo një diçka e till nuk ndodh vetëm se prej atij nga i cili ka dal turpi apo është paksuar ai. رجب رحمه الله لانتبه العلم والحكم فالأمور صلى الله عليه وسلم إنا مما أدرك الناج من فالأمني السجد الأولى يشيروا إلى أن هذا مأسور عن الحديث التكذبين كثن إبو رجب الحنبلي اللهم شرافت من اللي بنتي për mledhje e diturive e dhe e urtësive, fjallë e pejgamberit e seram, pre asaj qka kanë përfituar njerëzit, pra kanë u shtashmetuar njerëzve prej fjallëve të pejgamberive të para, të regonë se kjo qështje është e për cilë dhe të shmetuar nga pejgamberit e më pashëm, a.s. Anë nga dhe hafru, anë nga dhe hafru, anë nga dhe hafru, anë nga dhe hafru, anë nga dhe hafru, anë nga dhe hafru, edhe se njerzit e kanë përcjell atë distyre, karnan, dhe e kanë transmetuar atë midis tyre. Wa tawaradu anhum karkhan kada kar. Edhe e kanë trashëguar atë prej tyre, pra njerzit nga njëri tjetri shekull pas shekulli ose brez mas brez. Hadha qulu ala anhu albuha ja almakatima. Ne hashi hadha al kalam. Edhe kjo tregon edhe argumenton se pe i gamerit e më pashme ka nardh pra me fjallët të tila me urtësit të tila pra bëjnë në nash hëtër wasëlejnë e awën i hajën i kumë pra shdojnë fjallët të tijërë thotë dhe se kjo është pra është bërë shuar dhe njohur mëndis njërësve dhe risa mbriti të këfidhimi pra nëfidhimet e këti jëmeti dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në n në anqëllat. Kaulohu idala anthesha ibn Fahmaashik. Çi nënëmo kaulani? Vazhdon për ky dijetar në komentin e ti, ë deri kur sot deri tek fjala pra, e përgjmesa sella. Ë përsërit auditin dhe thot, krafonin e hadithit, nëse nuk ke turp, vepro pra puno çfarë dësh kuptimin e kësaj fjale përsa i përket dytë hadithit kanë ardhur dy mendime, dy fjalë. Alhumdulillah, nëse nuk është me kuptimin e çështës. Fjala e parë mendimi e parë, ose kjo nuk ka ardhur domosën në formë urdhrore. Pra nuk i është urdhëruar të veprosh çfarë dësh. Dhe nëse el amr ala zahiri. Ora denna ala ma'na denni wal nahy al an. Pra, qështja nuk është pra, si qështë pra në pamjen e, e, e jashtë me të saj pra, që kuptohet me kërë atith, por se, ka ardhur me kuptimin e nëndëshmimit dhe ndalimit prej, prej, prej, prej saj dhe prej saj dhe prej. Ka në të kërën zhullanën, që atë në dajnës të gërështë të dajnështë. Pallë atë në hama e shërë që pra, hanë pra se ai do të ndëshkohet për këtë që ka vepruar prart thua se filani dikush që ka bërë këtë punë a ka vepruar për atë që ka dashur edhe se ai do të ndëshkohet pra për këtë që ka vepruar kjo ka makna në anë hadithu për pra, ky është njëri aspekt për njëri kuptim për kuptimin e këtyre shprehjeve nuk ka ndonjë mënyrë tjetër. Vazhdon Ibrahim al-Shiraf të thotë thonsit pra e këtij citati kanë dy rrugë. Haduna anahu amru bi mahna taseebin wal-wahiji, pra makna, "dallë nuk e jep lekë hayatë." "Bëj ma şey." Rruga e parë, pra argumentimi i tyre është se qështja nënkupton qortim kërcenim, dhe kërcenim do më thënë nëse nuk këtë turp o njëri atërëve pro, qëfar të duash? Ejnë Allah i tërti ta arit sëpse Allahu i lërësuar ka për të të shpërbyr ty përvepërën tëmë ka përti ta arit e këtë në do nështë e në tërti ta arit kjo është në përputin e fjallën e lërësuarit ko thot në Kuran Veproni pra, a si të dëshironi, vërtet a i mbi atëshka i punoni, a pra shikon dhe u heton me dhe vepron tuaj. <tër> <tër> si dhe, si fjell Allah u lërësuar, ku thot në jeti tjetër, si pa që kuptimit, a dhuroni, a shfarë dëshironi, përvesh ti. Alam, kërën e shërin të përsh pra këtu çështja nuk tregon lejuashmëri. هذا في جماعة من وقف العباس تعلم. Kto mendim pra këtë rrug argumentimi e ka përzgjedhur ë i grup dietarësh, për kyra është Abdul Abes Thaleb Allah mshroft. O po riga e dytë nën namë Amr. Rruga e dytë pra e transmetimit ose komentimit të këtij hadithi, ë thot se kjo është në form urdhërare, pra kjo është një urdhër. Në mëna e al-kabat. Dëmë thonë që është një lajmërim. Në mëna, ajnë në mëllën jeshtë e hinsën, në amashe e. Dëmë thonë, aji cili a, nuk tërprohet, nuk ka tërpë, vepronë qëfarë të dojë. Në mëna, në mëna e al-kabat, në të të të të të të të të të të të të të të t sepse me të vërtet ai penguesi të ngjash nga veprimi i punëve të turshme është turpi. املى يكن له حياء من تقلبات هذا املى يكن له حياء انهك في كل احشائه هذا سعيد سيلي nuk ka turp prand nuk posedon turp do të bjerë në shdo vepër të tushme e dhe të rryër. Ona jëmë të në rëmëzit dhe i me lëruha ja. Dhe a i që privohet dhe ndalohet nga dishka e tjilë, është a i tjili ka turpë. Allah abdhe që dhe i shallallahu sëllam abdhe maroha. Kjo është pra në përpudhe i mi fjallë në e përgjëmërit a lejë i s.s. Atësh ka shpërsijat për e ti ku thot A i cili gënjen bimua leta përgatis venduljen e ti prezjarit Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Kajdim në lehu Edhe edhe pse kjo fjalë domosdoshmë ka ardhur në formë pra urdhërore, është shprehje urdhërore ka kuptimin e lajmrimit, pra të njoftimit. Ze sa'ibra i cili pra gënjen mbi të, prapë pejgamberi selam e ka përgatitur vendullin e tij për zjarrin. Wa dakhthiaru abi Hudayr ila Fadl ibn Sulhan rahimuhullah. Wa ibn sa'ido Muhammad ibn Muslim ibn Walidi Dhe këtë rrugë pra dytë komentimit kësaj shprejët e hadithit e ka përzjedhur e bi ubejt dhe qasim i bën salem Allah em shiraft sidhe im në qutejba e ka përzjedhur gjithashtu Muhammad i bën Nasser al Marwazi dhe të tjerë përbështur Allah em shiraft dhe ka përsi edhe bu Dawudi Si nga Mahmedi, që gjithë tani nga dhima Mahmedi, në shka që argumentohen në një gjithë të tjilë, pra një mendim të tjilë. Në kaudit fjallit i maqna kaudit i një rrala të sërhej vasën a më qitë? Fjalla pra mendimi i dytë mi kuptimin e fjallës tjipra nëse nuk ke tur bëve pro qfarë të, të dëshirosh? Në amru në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d është pra se ky është një urdhër dhe lejohet veprimi i asaj çfarë të kesh dëshirë pra pa dëshironë njeriu duke marr aspektin e jashtëm të kësaj shpreje tani lidhja e uljare me kurrë nuk i bëj dhe nuk i bëj pra nëse ajo çështje ajo punë të cilën ti dëshiron ta bësh ë nuk ke turp pra, apo nuk turpore shprehsa të veproja qana ila kan alli turid te bëhu mja lanishtja me tani ne malli ole dnesh me mi ne afalet qaahet te elftat ola da me shtetena pra no se ajo shqati dëshiron te veprosh nuk koshi diska qe ti pra duhet turprohesh per te per me veprimin e saj As nga lojë lërësuar dhe as prej njërësve Pse, për qënjën e saj prej veprave Pra ta atë bindjeve që ta frendi nga lojë lërësuar Apo nga moralet, vetit moralet të bukura Dhe nga edukatat e pëlqyra Atëherë vepro dhe puno Qfarë të dëshirosh? Pra si të dëshirosh? Ata ka u një djema ati një në lëftima Një në më abu isha të më razin E së të të, të rinjë Po kjo lidhet me Imamin Ahmed. Këto kjo është pra fjala mendimi i një grupi prej imamërlave, prej tyre është Abu Ishaq al-Marwazi, është Qaysh Shafi'i. Këto është përcjell pra gjë e tillë nga Imam Ahmed jallallahu taqallam. Vazhdoni për Rajeb al-Hanbali në komentin e tij të këtij hadithi të thotë dhe dije se turpi është dy llojesh. Ahadu ma kana khuluban majdilla la ghayru muktara. Lloi pa, pra i par, pari për tyra ajo çka është veti morale e rënjosur pra e brymosur, jo e përfituar. Wa huwa min azmi al-akhlaq majdilla ma ha Allah wa al-an. Prandaj kjo është prej moraleve më të larta me të cilat Allahu e ka beqatuar robën e tij. Qulu alayha. Dhe ai ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "El haya ola yati, ya mushrin." Dhe ja ka vendosur, pra ka atër e ka brymosur atë në atë shmendrinë ti, për këtë, ha, loj, pra ka thënë më gjashtëllëm, turpi nuk vjen pra nuk sjell vesh se mirësi. që nuk qufu anë arkësimin gjyqësor dhe neëtin e akhlaut. Ather personi frenohet nga kryerja e punëve të turshme edhe nga të afruarit tek moralet e ulta. Kuuhet ualë shërmai me çelëmet e akhlaut dhe mahalijë. Këta nxitet pranxit në përdorimin në veprimin me moralet fisnike edhe të larta për vlerën e fesë së imani dhe këtë hartë. Atëherë në këtë këndvështrim pra, me këtë prokvizim është prej cilësive të imanit, pra të besimit. Me vetëm atë që është mësuar në njohjen e Allahut, në njohjen e aqmëti dhe të turpit. Loi dyt i i turpit. Asaj dytë turp i cili përfiton, është i përfituar prej pra ngajnjja e Allahut nga njohja e madhshtisë e tij dhe nga njohja e të qenit Allahut afër me robërit e tij qutna haye alei wa indi bi kha'inati al-a'yun wa ma fi as-sudur azab tshurian pra e Allahut mbi ta edhe njohin edhe titurin Allahut larësuar në vështrimet vjedhërasit pa që bën njeriu me shikimet vjedhërazi me sy apo ato shkafshëhim kraharor të tyre. Të Edhe kjo është më e lartë se tani. kjo gjithashtu është prej e, cilësive më të larta të besimit. bel huwa min a'la darajat al-ihsan. më tepër se kaq është prej shkallëve më të larta të ihsanit pra tuba mirses og mendet e çonë do haja ohn allah min motalaati e hemi pra e është ka buruar turti prej allahut trabron turpi prej allahut pra pre nga meditimi mbi mirësitë e tij oh oh e të tasdiri dhe shukria edhe nga pranim i mangësisë throbet mbi falëndrimin e tyre regjioneve e ul hafdh el hayat mbushteb historike nase prej robit largohet pra nxire del ky lloj turpi i perfituar apo i brymosur on ato shmerin ati la niya qalahu ma yamnaqhum min istidal kabih wala akhlaq ad-dhin athir nuk mbetet tek ai a cka mund ta ndaloj at nga kryrja e punve tutshme edhe nga moralët e ulda. Atëherë bëhet pra Arin Robi, nga sinjeri i cili nuk ka besim në të, pra gjvishet nga besime. Në shafatimin në hadhe lë hadith të të një, a uvalën, në këllu kërë halajimin në të këllat të këllimët në aturët të të një në buët, a shafetët, fjitohet prej dobiveve që më fitojnë nga ky hadith fisnik, së pari është se vetia morale e turpit është primoraleve fisnike të përcjela nga pejgamberit e mëparshëm. Ta njihen el hasa al-hayah al-kibir. Së dyti, nxitja për të pajisur me këtë vetëpramë turpin edhe njohja e mirësive dhe vlerave të tij thënia se nën fatin e hyaj i humbet sahibi i tij ku do të shërnd dobija e tretë është se humbja e turpit e hedh pasuesin e saj në çdo shër për çdo punkt këçi po janë rregullat që shpërndajnë hadith se në hyaj e ka ne i vetëm letanu natyura aq انه laqat lehu qadar aqzam men hhayi mktab Allahu a'lam Allahu sallamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi edhe i rregull i fundit që na jep pra si do bi shekhu tek ti hadith i maestor është se turpi i cilen Allah e lërësuar ja ka dhurua Robit dhe ka vendosur në, Ka brimosur në atushmër në ti Sjel si pra sifryte Dobi dhe përfitime më të mëdha Se sa turpi I përfituar dhe më thënë gjatë Gjatë jetës e Robit E ka që mbjudhim Fa ndërimet janë për Allahun Dhe salavatet dhe selamet Ja për për përgjëmisha selëm Familiarat, shogët dhe gjithë pasus dhe ti Ndërdi dhe, dhe, dhe kametit Elhamdurillahi rabri alamin Wassalamu alaikum wa Rahmatullahi u barakat